обнеможливе». «Старий», сказав Білл, «дійшов до цього знання якимось таємничим шляхом і заплатив життям за те, що його розкрив. І все ж він знав не все. Він був певен, що ця сутність прийшла з космосу». Гарл задумливо похитав головою. «Може і справді з космосу?» сказав він. «Пам'ятай, ми щонайменше за п'ять мільйонів років у майбутньому. Я й чекав зустріти якусь велику розумну силу. Вона тілесна, бо старий казав, що бачив її, і це полегшує нам роботу. Старий сказав, що він не безсмертний, зауважив біл. Отже, він уразливий, і наші пістолети можуть зробити свою справу. І ще ми не маємо вірити жодному відчуттю, жодному звукові і жодній картині. Він, схоже, править одним лише навіюванням. Спробує вбити нас навіюванням, так само, як убив старого. Гарл кивнув, «Це справа сили волі», – сказав він, – «справа мозку і блефу». Сила волі цих людей, видно, виродилася, і Голан Кіртові легко керувати ними. Вони народжуються, живуть і помирають під його впливом. Приймати його владу стало майже спадковою звичкою, а в нас перевага. Ми з епохи, де людям доводилося користуватися розумом. Може, людський розум занепав, бо наука зробила життя надто легким і не лишила потреби думати. Можливо, ще є гострі розуми, та їх, очевидно, мало. Голанкірт матиме з нами більше клопоту, ніж із цими людьми майбутнього. Біл витяг цигарки, і обоє закурили. Повільно вони пішли через велетенську арену, тримаючи пістолети в правих руках. Люди стікалися всередину, яруси заповнювалися. З трибун перед ними здійнявся рев. Вони впізнали його. Це був крик зібраного натовпу, крик жаги крові, Вираз бажання побачити Бійку і Різанину. Гарл усміхнувся. Прямо як на футбольному матчі, кинув він. Людей прибувало дедалі більше, та було очевидно, мешканці зруйнованого міста здатні заповнити лише зовсім невеличку частину з тисяч і тисяч місць. Двоє людей здавалися загубленими в цьому безмірі. Над ними, майже в зеніті, висіло величезне червоне сонце. Вони ніби рухалися присмарковою пустелею, обведеною довкола гігантськими білими урвищами. «Денвер, мабуть, був великим містом, коли збудували цю споруду», – зауважив Білл. «Уяви, скільки людей тут могло вміститися. Цікаво, для чого її використовували?» «Напевно, ми вже ніколи не дізнаємося», – відповів Гарл. Вони дісталися приблизного центру арени. Гарл зупинився. «Знаєш», – сказав він, – «я оце думав». Мені здається, в нас є цілком пристойний шанс проти Голанкірта. У вже 15 хвилин кожна наша думка, відвертий виклик йому, а він не спробував нас знищити. Хоч, звісно, може просто вичікувати. Та я починаю вірити, що він не може читати наші думки так, як читав думки того старого. Старого він убив у ту ж мить, коли той вимовив слово зради. Біл кивнув, не мов у відповідь на гарлові слова, на них навалилася якась страшна вага. Біл відчув, як по тілу розповзається смертельна нудота. Коліна підломилися, мозок закрутився вихором. Перед очима затанцювали плями, а шлунок скрутив нестерпний біль. Він ступив уперед і спіткнувся. Чиясь рука вчепилася в плече і люто струснула його. Від того струсу на мить прояснилося в голові. Крізь рідку імлу, що здавалося висіла перед очима, він побачив обличчя друга біле, порізане зморшками напруги, губи на тому обличчі ворухнулися. Тримайся, друже, з тобою все гаразд, ти почуваєшся чудово. Щось ніби клацнуло в нього всередині черепа. Це було навіювання, навіювання голанкірта йому треба боротися. Саме так боротися. Він уперся чобітьми в пісок, насилу розправив плечі і повільно вдихнув, свідомість прояснювалася. Холодний розум, якому було байдуже до болю, відтиснув нудоту і хитання назад у темряву. Він знову бачив арену, бачив натовп, бачив червоне сонце, що висіло високо над головою. Він похитнувся. Та вже тримався. Тиснув зуби. «Ти як?» – спитав Гарл. «Минуло», – відповів Біл. Нас атакували навіюванням, Гарл кивнув. Так, він спробував. Вони стояли, широко розставивши ноги, тримаючи пістолети на поготові. Над трибунами гув натовп. «Нічого не було видно, жодної істоти на арені, окрім них двох. Він десь тут», – сказав Гарл. «Ми маємо змусити його показатися». «Як?» – спитав Біл. Гарл посміхнувся. «Коротко зло». «Не вірити», – сказав він. «Просто не вірити». Вони розуміли тепер увесь цей світ. Його воля, його страх, його ненависть. Він тримав людей у клітці, що була страшніша за будь які грати. Раптом над ними гримнуло. Небо розірвала блискавка, яскрава, сліпуча, немов злетіла просто з білого каменю трибун. Вона вдарила десь поруч, і повітря здригнулося. Біл мимоволі присів, серце гупнуло в грудях. Невір різко кинув Гарл. Це його трюки, знову блискавка, ще ближче, і ще один гуркіт грому. Над ареною ніби налетіла буря. Але червоне сонце не зникло, не згасло. Воно висіло так само байдужо, як і було. «Він хоче нас налякати», – сказав біл крізь стиснуті зуби. «Хай старається», – відповів Гарл. Тоді з-під трибун і з боку кліток почулося скреготіння. Важкий метал рухався, ніби щось велике відкривали. Гарл обернувся. «Ось і слуги», – сказав він. Із темного провалля під трибунами вибігла істота. Вона була схожа на величезного кота, але з надто довгими лапами і неприродно гнучким тілом. Вона бігла по піску майже без звуку, лише сипався дрібний пил. За нею друга, потім третя. Натовп завив від захвату. «Пам'ятай», – сказав Гарл, – «вони можуть бути Маревом, та навіть Марево може вбити, якщо ти в нього повіриш». Біл відчув, як пальці міцніше обхоплюють руків'я. «Тоді не повірю», – сказав він. Він підняв пістолет і вистрелив у першу істоту. Полум'я вихопилося з дула. Куля вдарила туди, де мав би бути череп, і істота здригнулася, перекинулася і завмерла. «Вони реальні», – гаркнув Біл. «Або ми повірили в них», – відказав Гарл і теж відкрив вогонь. Друга істота злетіла вбік і покотилася по піску. Третя мовтінь промайнула між ними і кинулася просто на Гарла. Гарл вистрелив двічі поспіль. Істота впала, ковзнула і зупинилася за крок від його чобіт. Натов привів так, ніби хотів розірвати камінь. Біл відчув, як у нього по спині повзе холод. Якщо Голанкірт може вкидати в їхні голови таких звірів, то скільки ще він накидає? Де межа? І тоді в нього виникла інша думка. А що, коли Голанкірт і сам? Лише навіювання? Гарл глянув на нього, ніби вгадав думку. «Ні», – сказав він. «Старий бачив його, він тілесний, нам треба тільки дістатися до нього». Біл зареготав різко-хрипко. Голова проясніла, і він відчув, як у тіло повертається сила. Перший раунд вони виграли. А де ж цей голан-кірт вирвалося в нього? «Невидимий», – гаркнув Гарл. «Але я маю думку, в такому стані він не здатен завдати найсильнішого удару. Ми змусимо його показатися, і тоді влаштуємо йому пекло». До їхніх вух долинув шалений рев на товпу. Ті, що сиділи на трибунах, побачили і оцінили маленьку драму в центрі арени. Їм хотілося ще. Раптом за їхніми спинами почувся злісний тріскіт. Вони здригнулися. Звук був знайомий. Сухе та-та-та кулемета. Негаючи й миті, вони впали ниць, притискаючись до землі і майже намагаючись заритися в пісок. Навколо злітали дрібні фонтанчики піску. Біл відчув пекучий біль у руці, ніби куля знайшла його. оцей кінець. У цій безмежній рівнині не було жодної перепони, яка б прикрила їх від зброї, що зловісно цокотіла позаду. Ще один укол пекучого болю прошив ногу. Ще одне влучання, і тоді він засміявся. Дико. Ніякого кулемета не існувало, як і куль. Це було навіювання. Хитрість, щоб змусити їх повірити, ніби їх убивають. Хитрість, яка, якщо довести її до кінця, справді здатна вбити. Він на силу підвівся на коліна, підтягнув Гарла поруч. Рука і нога ще боліли, та він уперто не зважав. З ними нічого не сталося, казав собі люто, геть нічого. Знов навіювання, крикнув він Гарлові. Немає ніякого кулемета, Гарл кивнув. Вони підвелися і обернулися. Там, за якихось кількасот ярдів, сиділа постать у хакі, припавши за зброєю, що зловісно цокотіла. А біля дула лизався червоний вогник. «Це не кулемет», – повільно промовив Біл. «Звісно, це не кулемет. Так само рівно, ніби заучено», – відповів Гарл. «Вони повільно пішли на вогненну – зброю. Хоча навколо нібито свистіли кулі, жодна не зачепила їх. А біль у біловій руці і нозі щез, ніби й не було. Раптом зброя зникла разом із постаттю в хакі». «Щойно вони були там, і вже наступної миті їх не стало». «Я й думав, що так і буде», – сказав Білл. «Та старий ще тримається», – відказав Гарл. «Ось тобі ще порція його навіювань». Гарл показав на одну з аркових брам, крізь неї крокували лавами солдати в хаки, у металевих шоломах і з рушницями на плечах. Офіцер різко скомандував, і війська почали розгортатися полем». Пронизливий сигнал сурми відвернув увагу двох мандрівників у часі від солдатів. І крізь іншу браму вони побачили наступ того, що скидалося на когорту римських легіонерів. Тьмяно блиснули щити, чітко долинав бряскіт зброї. «Знаєш, у що я вірю?» – спитав Гарл. «У що? Голанкірт не може навіяти нам нічого нового. Кулемети, солдати, легіонери – усе це речі, які ми вже колись знали». То як же так? спитав біл. Що ми бачимо їх, коли знаємо? Їх не існує? Не знаю, відповів Гарл. У цій справі багато такого, чого я не можу збагнути. Зате для натовпу він робить блискуче видовище, зауважив біл. Трибуни шаленіли. До їхніх вуг долітав пронизливий жіночий вереск і гучне ревіння чоловіків. Люди були у захваті. Повз них стрибнув лев, великий і лютий, гарчачи несамовито. А Гуркіт-Копит сповістив про появу нових москових створінь. «Час нам самим щось зробити», – сказав Гарл. Він високо підняв пістолет 45-го калібру і вистрілив. Над ареною знялася тиша. «Голан, кірте, увага!» – заривів Гарл так, що його було чути в кожному кутку арени. «Ми кидаємо тобі виклик на особистий поєдинок. Твоїх створінь ми не боїмося. Вони не здатні нам зашкодити». Битися ми хочемо з тобою. Над натовпом зависла приголомшена тиша. Вперше їхньому богові кинули відкритий виклик. Усі чекали, що дві самотні постаті посеред арени впадуть мертвими, та вони не впали, і знову пролунав Гарлів голос Виходь зі схованки, жирночеревий жаб'яко, гримів він. Виходь і бийся, якщо маєш хоч краплю відваги, брудний боягузе, натовп, може, й не вловив точного значення слів. Та образа в них звучала безпомильно. З трибун покотився загрозливий гул, і натовп раптом заворушився. Люди перестрибували низьку огорожу і бігли на арену. А тоді з порожнечі розкотилося повновладне, глибоке, сильне слово. «Стійте, я, Голанкірт, сам розправлюся з цими людьми». Гарл помітив, що солдати і лев зникли. Арена була порожня. Тільки він, його товариш, із десяток майбутніх людей, які завмерли на місці, почувши голос, що прийшов нізвідки. Вони чекали напружені. Гарл втискав чоботи в пісок, шукаючи твердішої опори. Він вставив набій у пістолет замість того, що щойно вистрелив. Біл витер чоло рукавом куртки. «Тепер буде бій розумів», – сказав Гарл другові. Біл криво всміхнувся. «Два посередні інтелекти проти одного великого», – пожартував він. «Дивись, Біле», – вигукнув Гарл. Просто перед ними, трохи вище рівня голів, з'явилося світове поле. Невелика кулька сяйва в каламутному повітрі. Вона поволі росла. Пішли вібрації. Вони дивилися, заворожені. Тремтіння швидше, доки все поле не затрусилося дрібною судомою. У міру того, як вібрації наростали, світло тьм'яніло, і почала проступати потворність. Спершу ледь-ледь, потім дедалі виразніше, набуваючи чітких обрисів. У повітрі без жодної видимої опори висів гігантський мозок, приблизно двох футів у діаметрі, голий мозок із відкритими звивинами. видовище було моторошне. Жах посилювали двоє крихітних, свинячих, безповіких, близько посаджених очей і вигнутий дзьоб, що звисав просто під лобовою часткою мозку і ніби спочивав на рештках атрофованого обличчя. Вони були приголомшені, але над людським зусиллям втримали самовладання. «Моє шанування, Голан протягнув Гарл, і сарказм загострив кожне слово. Говорячи, він підніс руку. Під тиском пальця курок повільно відходив назад. Та перш ніж дуло стало на лінію з тим велетенським мозком, рука зупинилася, а Гарл завмер, мов крижаний, скутий жахливою силою, що ринула від Голан Кірта. Білова рука блискавично злетіла вгору, і постріл 45-го калібру глухо розірвав тишу. Але тієї ж миті його руку відкинуло вбік, наче щось могутнє його вдарило, і куля пролетіла повз мозок. "Зухвалі дурні", прогриміло. Хоча це був ніби й не голос, не було звуку, лише саме відчуття слуху. Завмерлі мов на муштрі, вони збагнули. Це телепатія. Мозок перед ними посилав потужні випромінювання. "Зухвалі дурні" Ви хочете битися зі мною Голан Кіртом? Тим, у кого в сто разів більша ментальна сила, ніж у ваших двох мозків разом. Тим, хто тримає знання всіх часів. Хочемо, процідив Гарл. І будемо, ми знаємо, хто ти. Ти не з космосу. Ти лабораторний експонат. У незнанні віки тому тебе виростили в штучних умовах. Ти не безсмертний, Ти боїшся нашої зброї. Хто ти такий, щоб судити? Прийшла хвиля думки. Ти з твоїм крихітним мозком двадцятого століття, ти прийшов у мій час непроханим, ти кинув мені виклик. Я знищу вас. Я що прийшов із космосу Еони, тому, аби правити тим шматом Всесвіту, який обрав собі за власність, не боюся ні вас, ні ваших сміховинних пукалок. А проте ти зірвав наші постріли, коли ми хотіли вжити зброю проти тебе. Якби я тільки міг дістатися до тебе, «Мені і зброя була б не потрібна. Я б, роздер тебе, знищив би силою своїх двох рук». Говори далі загоркотіли хвилі думки. «Скажи, ким ти мене вважаєш, а коли скінчиш, я зітру вас, ви станете порохом, що плаває в повітрі, попилом на пісках». У випромінюваннях мозку звучала неприхована насмішка. Гарл підніс голос, майже закричав. «Це було зроблено навмисне». Він сподівався, що люди майбутнього почують і ще встигнуть збагнути справжню сутність тирана Голан-Кірта. Вони і справді почули і слухали, роззявивши роти. «Колись ти був людиною», – заревів Гарл, – «великим ученим. Ти вивчав мозок, спеціалізувався на ньому. Зрештою ти відкрив велику таємницю, яка дала тобі силу розвинути мозок до нечуваного ступеня. Упевнений у своїй методиці – і, усвідомлюючи, якою владою зможеш насолоджуватися, ти перетворив себе на москову потвору. Ти шахрай і самозванець. Мільйони років ти правив цими людьми. Ти не з космосу, ти людина або те, що колись було людиною. Ти страховисько Гедота. Хвилі думки, що пливли з мозку, здригнулися, ніби від люті. Ти брешеш, я з космосу. Я безсмертний, я вб'ю вас, вб'ю вас. Раптом Біл зареготав гучно дзвінко. Це був вихід із жахливої напруги, але разом із тим йому проявився сміховинний ракурс. Мандрівники ХХ століття, що опинилися за мільйони років попереду свого часу, сперечаються з ошуканцем, який прикидається Богом перед людьми, що народилися б уже після того, як він давно помер. Він відчув, як жахлива сила Голанкірта зосереджується на ньому. Під струменів йому обличчям тіло тремтіло. Він відчував, як сила покидає його. Він перестав сміятися. І в ту ж мить його ніби вдарили, наче потужним ударом. Він похитнувся, а тоді його прошила раптова ясність. Сміх-сміх-ощо, сміх і глузування – саме це й мало спрацювати. «Смійся, дурню, смійся!» – заволав він до Гарла. Гарл, не розуміючи, послухався. Обидва зареготали. Вони ревли і вили від сміху. Ледь тямлячи, що робить, майже мимохіть, Біл вирещав на велетенський мозок найогидніші речі, лаяв його, дражнив, обзивав майже непристойними словами. Гарл почав розуміти. То була гра, яку затіяв Біл. Така велика пиха, що засіла в цьому мозку, не могла стерпіти глузування. Мала втратити хватку під бурою насмішок. Незліченні століття, завдяки якомусь диву, він жив. І весь цей час йому віддавали лише найвищі почесті. Зневага була для нього невідомою. Це була страшна зброя, раптом випущена проти нього. Гарл приєднався до Біла і теж сипав шпильками в голан -кірта. Це був справжній карнавал глузування. Вони вже не усвідомлювали власних слів. Між фразами вони реготали, виючи з якоюсь сатанинською радістю. І крізь увесь той сміх вони відчували силу мозку. Вони відчували, як у ньому наростає лють від їхніх глузувань. Їхні тіла корчило болем. Їм хотілося впасти на пісок і звиватися в агонії. Та вони й далі сміялися, і далі сипали насмішками. Здавалося, минула ціла вічність. Вони боролися з голанкіртом, увесь час верещачи від сміху, тоді як тонке, гостре катування прошивало їх від тімені до підошов. Але вони не сміли зупинити сміх не сміли припинити своє потворне глузування, кепкуючи з колосального інтелекту, що стояв проти них. Це була їхня єдина зброя. Без неї хвилі навіювання, які з невблаганною люттю накочувалися на них, уже давно переламали б кожен нерв у їхніх тілах. Вони відчували, як шаленіє велетенський мозок. Він буквально божеволів від злості. Вони справді діставали його, вони висміювали з нього саме життя. Несвідомо вони дозволили сміхові стихнути, знизити тон. Від суцільного виснаження вони провалилися в мовчання. І тоді вони раптом відчули, як жахлива сила мозку відновилася. Ніби він дотягнувся до якогось таємничого запасу. Ударило по них, мов таран. Зігнуло навпіл, затуманило очі, притупило думки, роз'ятрило кожен нерв і суглоб. Їм здавалося, що розпечені залізяки опікають їхнє тіло, що сотні голок встромлюються в плоть, що гострі ножі ріжуть, шматують. Вони хиталися сліпо, намацуючи повітря, безладно ворушачи губами, проклинаючи і кричачи від болю. Крізь червону млу катування долинув шепіт. М'який, чарівливий шепіт, що кликав їх, показував вихід, обіцяв порятунок. Оберніть зброю проти себе. Покладіть край цим тортурам. Шепіт тремтів у мозку, підсовуючи думку, Навіщо терпіти, це здавалося б безкінечне катування. Біл уже підніс пістолет до скроні. Палець мимоволі потягнувся до гачка. І раптом він засміявся. Це жарт, рідкісний, скажений жарт. Обіграти Голан Кірта його ж власною підлістю. Та крізь той несамовитий сміх прорвався інший голос. Гарлів, дурню, це Голан Кірт, це Голан Кірт, дурню. Біл побачив, як друг, хитаючись, іде до нього, як болем стягнуло йому обличчя, як посинілими губами він кричить «Це попередження». Білова рука опустилася вздовж тіла. І навіть продовжуючи той божевільний сміх, він відчув, як його охоплює гіркий сором. Потворний мозок розіграв свій козир. І програв, але ще мить, і він би таки доконав його. Якби не гарл, Біл уже лежав би на піску, сам себе погубивши. І раптом вони відчули – сила мозку вислизає, слабне тане. Вони перемогли його. Вони відчували, яка титанічна боротьба точиться в тому велетенському мозку. Боротьба за те, щоб повернути втрачену хватку. Роками без кінця він жив без спротиву і без сумнівів у своїй владі над землею. І тепер у його звивинах кружляли марні вибухи гніву та спустошливий страх. Та він був переможений – Зрештою переможений людьми з забутої доби. Він зазнав поразки від глузування. Від того, чого ніколи не знав і про що навіть не підозрював. Його міць дедалі спадала. Люди ХХ століття відчували, як із них піднімається його моторошна вага, як крізь нього котиться вічай. Вони стихли, бо вже боліли боки і дерло горло. І тоді вони почули. Арена гуділа сміхом, сміявся натовп, Страшний регіт, мов буря, била у них. Люди майбутнього ревли, згиналися навпіл, тупотіли ногами, закидали голови і верещали в каламутне небо. Вони сміялися з Голанкірта, кидали йому образи, глумилися з нього. Це був кінець його влади. Поколіннями люди майбутнього ненавиділи його. Тією самою ненавистю, якою він їх навчив, вони ненавиділи і боялися. Тепер же страх щез, і ненависть понеслася без І Із Бога він упав до рівня смішного шахрая. Він став жалюгідним видовищем, розкритим клоуном, просто голим безборонним мозком, який століттями пройшов на блефі крізь свою королівську владу. Крізь сльози в очах люди 20-го століття бачили велетенський мозок, що корчився під зневагою колишніх підданих. Сміхом його позбавляли сили. Він уже не тримав контролю над істотами вмираючого світу. Його близько посаджені очі палали, дзьоб клацав від люті. Він був виснажений, надто виснажений, щоб повернути собі владу. Це був кінець голанкірта. Револьвери мандрівників у часі майже одночасно злетіли вгору. Цього разу мушки стали точно на мозок. І вже не було сили, здатної відвернути небезпеку. Пістолети загуркотіли швидкою чергою, плюючи лютою загравою. Від ударів куль мозок перекинувся в повітрі. Бризнула кров, роззявилися рвані рани. З глухим звуком він упав на землю, сіпнувся і завмер. Мандрівники в часі, із заплющеними від суцільної втоми очима, з раптово ослаблими колінами осіли на пісок, а їхні сорок п'яті ще диміли. Над ареною плив рев людей майбутнього. Слава визволителям, Голан Кірт мертвий, його владі кінець. Слава рятівникам роду людського. Епілог неможливо повернути час назад. Ви не можете помандрувати у свою добу. Я не знаю, що станеться, якщо ви спробуєте, але знаю напевне. Це неможливо. Ми в цю епоху знали, що подорож у майбутнє можлива. Та нам бракувало техніки, аби збудувати машину і випробувати це. За панування Голанкірта не було поступу. Лише невпинне виродження. «Ми знаємо, повернути час назад неможливо. Ми, як народ, благаємо вас. Не намагайтеся». Старий Агнарнол із білою бородою, що розвівалася на вітрі, з розпатленим волоссям говорив серйозно. На його обличчі лежала втривожний вираз. «Ми любимо вас», – провадив він. «Ви визволили нас від тиранії мозку, що правив нами незліченний час. Ви нам потрібні. Залишіться з нами. Допоможіть відбудувати цю землю». «Допоможіть нам створити машини. Дайте нам, бодай, частку того дивовижного знання, яке ми, як рід, утратили. Ми можемо дати вам багато навзаєм, бо ми не забули всієї науки, якою володіли до приходу Голан Кірта». Гарл похитав головою. «Ми мусимо принаймні спробувати повернутися», – сказав він. «Двоє людей ХХ століття стояли біля літака. Перед ними суцільна маса людей». Мовчазний гурт у тіні мовчазних руїн міста Денвера. Люди майбутнього прийшли провести мандрівників у часі. Крижаний вітер вив над пустелею, несучи з собою тягар піску. Хутра людей майбутнього тріпотіли від шалених поривів, а сам вітер, гуляючи між зруйнованими стінами принижених будівель, ніби виводив урочистий похоронний спів. Якби був хоч якийсь шанс на ваш успіх, ми б проводжали вас у дорогу без вагань, сказав старий Агнар. Але ми не хочемо відпускати вас туди, де можливо чекає смерть. Ми досить егоїстичні, щоб прагнути залишити вас собі. Та водночас ми досить любимо вас, аби відпустити. Ви навчили нас, що ненависть зло ви забрали ненависть, яка панувала над нами. Ми бажаємо вам лише найкращого неможливо повернутися назад у часі. Чому б вам не лишитися? «Ми відчайдушно потребуємо вас. Наш край щороку дає дедалі менше їжі. Ми мусимо зрозуміти, як робити синтетичну їжу, інакше помремо з голоду. І це тільки одна з наших бід. Їх багато. Ви не зможете повернутися. Залишайтеся і допоможіть нам». Гарл знову похитав головою. «Ні, ми мусимо спробувати. Можемо і зазнати невдачі, але принаймні маємо спробувати. Якщо нам пощастить...» «Ми повернемося і привеземо з собою знання і знаряддя для роботи». Агнар провів кістлявими пальцями по бороді. «Ви зазнаєте невдачі», – сказав він. «Але якщо не зазнаємо, ми повернемося», – озвався Біл. «Так, якщо не зазнаєте», – відповів старий. «Ми вже вирушаємо», – сказав Біл. «Дякуємо вам за турботу, ми мусимо хоча б спробувати. Нам шкода залишати вас». «Повірте, я вірю», – Вигукнув старий і міцно стиснув їхні руки в прощальному потиску. Гарл відчинив дверцята літака, і Біл вдерся всередину. Біля входу Гарл спинився, піднявши руку. «Прощавайте!» – сказав він. «Прощавайте!» – сказав він. «Колись ми повернемося!» Натовп вибухнув прощальним ревом. Гарл вдерся в літак і зачинив дверцята. Двигуни заревли, заглушаючи крики людей майбутнього, і велетенська машина рвонула піском. Рвучко набравши швидкість, вона відірвалася від землі. Тричі біл облетів руїни міста. Востаннє німим прощавай. Тим, хто мовчки і сумно дивився знизу. Тоді Гарл смикнув важіль. Знову цілковита темрява, відчуття ніби завис у порожнечі. Двигуни, ледве обертаючись, бурмотіли щось невдоволене від зміни. Минула хвилина, друга. Хто сказав, що не можна подорожувати назад у часі? тріумфально закричав Гарл. Він показав на стрілку. Вона поволі повзла назад по циферблату. Може, старий таки помилявся? Біл так і не докінчив фрази Виводь. заверещав він до Гарла. Виводь негайно. Один із двигунів глохне. Гарл шарпнувся до важеля, смикнув його звідчаєм. Несправний мотор захлинувся, закашлявся, задриготів. А тоді знову перейшов на рівний гул. Двоє чоловіків у кабіні дивилися один на одного з блідлими обличчями. Вони знали від можливої катастрофи і смерті, їх відділяли лічені секунди. Знову вони висіли в повітрі. Знову бачили цегляно-червоне сонце, пустелю і море. Внизу чорніли руїни Денвера. «Ми не могли далеко відкотитися назад в часі», – сказав Гарл. «Усе виглядає так само, як і було». Вони кружляли над руїнами. «Краще сісти в пустелі і підлатати двигун», – запропонував Гарл. «Пам'ятай, якщо ми і справді повернулися назад у часі, то Голан Кірт і далі править цим краєм. Ми не хочемо вбивати його вдруге. Може статися, що вдруге нам це не вдасться». Літак ішов низько, і Біл підняв ніс. Несправний двигун знову закашлявся і дав перебої. «Цього разу він точно здохне», – перекричав Біл. «Доведеться ризикнути, Гарле. Ми мусимо сісти і ризикнути, що знову зможемо злетіти». Гарл похмуро кивнув. Попереду розляглася широчезна чаша арени. Або туди, або розбитись. Коли Біл повів машину вниз, двигун востання захрипів і стих. Вони пролетіли над білими мурами амфітеатру і пірнули всередину. Літак ударився об пісок, промчав ареною, загальмував і спинився. Гарл розчинив дверцята. «Єдиний шанс – худко полагодити його і забиратися звідси», – гукнув він Білові. «Не хочу знову зустрічатися з тим клятим мозком». І раптом урвався на півслові. «Біле», – сказав він майже пошепки, – «мені що, мариться?» Просто перед ним на пісках арени, за якихось кілька ярдів від літака, стояла статуя героїчної величини. Статуя його самого і Біла. Навіть звідти він міг розібрати напис, вирізблений на білому кам'яному постаменті літерами, що дуже нагадували англійську. Повільно запинаючись, він прочитав уголос, час від часу перечіпаючись об чудернацькі знаки. Двоє людей, Гарл Свонсон і Біл Кресмен, прийшли, щоб убити голан кірта і визволити рід людський. Нижче він побачив ще кілька рядків вони можуть повернутися. Біле. схлипнув Гарл. Ми не повернулися назад у часі. Ми пішли ще далі в майбутнє. Подивися на цей камінь, з'їдений вітром, ось-ось розсиплеться. Та статуя стоїть тут тисячі років. Біл обм'як і відкинувся на сидіння. Обличчя попелясте очі, скляні. «Старий мав рацію!» – закричав він. «Мав рацію. Двадцятого століття ми вже ніколи не побачимо». Він нахилився до приладів машини часу. Обличчя його сіпалося. Ці прилади, верескнув він. Ці кляті прилади вони були неправильні, вони брехали. Голими кулаками він почав гати по них, трощачи все підряд, не відчуваючи, як скло розтинає шкіру і як долоні багряніють від крові. Над рівниною навалилася тиша. Не було чути абсолютно нічого. І цю тишу розірвав біллі голос. Люди майбутнього. закричав він. Де люди майбутнього? І сам собі відповів. «Вони всі мертві», – заверещав він. «Усі мертві. Вони вимерли з голоду. З голоду, бо не змогли робити синтетичну їжу. Ми самі, самі на краю світу». Гарл стояв у дверях літака. Над вінцем амфітеатру висіло величезне червоне сонце. В небі позбавленому хмар. Легкий вітер ворушив пісок біля підніжжя статуї, що кришилася. Ось і фінал світу червоного сонця. Тиша, вітер і червоне світило над руїнами. Якщо сподобалось, підтримай вподобайкою, підписуйся і напиши в коментарях, що озвучити далі. З вами був Кібербард.